Ən-Nəmil surəsi 93 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, ta, sin, bu, Quranın və haqqı batildən ayıran açıq aydın bir kitabın ayələridir. Möminlərə rəhbər və müjdədir. O kəslər ki, namaz qılır, zəkat verir və ahirətə möhkəm inanırlar. Həqiqətən, ahirətə inanmayanların əməllərini özlərinə yaxşı göstərdik. Onlar, Şaşkın bir vəziyyətdədirlər. Onları çox pis əzab gözləyir. Ahirətdə ən böyük ziyana uğrayacaq kəslər də onlardır. Ya rəsulum, həqiqətən Quran sənə hikmət sahibi olan, Hər şeyi bilən Allah tərəfindən təlqin olunur. Bir zaman Musa ailəsinə demişdi, Mən bir od gördüm, mən də gedib ondan sizə bir xəbər, Yaxud bir köz gətirim ki, qızınasınız. Musa alovun yanına çatdıqda belə bir nida gəldi. Əlovun yanında olan və ətrafında olanlar mübarət kimsələrdir. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pakdır, müqəddəsdir. Ya Musa, yenilmaz quvvət, hikmət sahib olan Allah mənəm. Əsanı yerə at. Musa əsanı yerə atdı. O, əsanın ilan kimi qvrulduğunu gördükdə dönüb qaşdı. Heç dala da baxmadı. Biz ona belə buyurduq: Ya Musa, qorxma. Peyğəmbərlər mənim huzurumda qorxmazlar. Yalnız günah etməklə özünə zülm eliyən qorxmalıdır. Lakin pisli yettikdən sonra tövbə ilə pisli yaxşılığa çevirən kəs bilsin ki, mən beləsini bağışlayanam, rəhm edənəm. Əlini qoynuna qoy ki, biri ona və onun tayfasına göndərilən 9 möcüzədən biri olaraq eyibsiz qüsursuz ağa ağ ağaq çıxsın. Həqiqətən onlar fasik bir cemaatdır. Möcüzələrimiz aşkar şəkildə gəlib onlara çatdıqda, bu açıq-aydın bir sehirdir, dedilər. Möcüzələrimizin həqiqiliyinə daxilən möhkəm əmin olduqları halda, haqsız yerə və təkəbbür üzündən onları inkar etdilər. Bir gör fitnə fəsad törədənlərin axiri necə oldu? Biz Davuda və Süleymana elin verdik. Onlar dedilər, bizi öz mümin bəndələrinin çoxundan üstün tutan Allaha həmd olsun. Süleyman Davuda vərəsə oldu və dedi, ey insanlar, bizə quş dili öyrədildi və hər şeydən verildi. Bu, həqiqətən, açıq-aşkar bir lütftür. Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplandı. Onlar cərgə-cərgə düzülüb, nizamla gedirdilər. Nəhayət onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qarışqa dedi, ey qarışqalar, yuvalarınıza girin ki, Süleyman və ordusu özləri də bilmədən sizi basıb əzməsinlər. Süleyman qarışqanın bu sözündən gülümsəyib dedi, ey Rəbbim, mənə, mənim özümə və ata anama ehsan buyurduğun neymətə şükür etmək, sənin razı qalacağın yaxşı iş görmək üçün ilham, qüvvət ver və məni öz mərhəmətinə, salih bəndələrinin zümrəsinə daxil et. Sonra Süleyman quşları yoxlayıb dedi, hüd-hüdü niyə görmürəm, yoxsa o burada yoxdur, and olsun ki, ona şiddətli bir əzab verər, ya da tutub kəsərəm, o burada olmaması üçün aşkar bir dəlil gətirsin. Birazdan hüd-hüd gəlib dedi, sənin bilmədiyim bir şeyi öyrəndim, sənə səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. Mən onlara, səba əhlinə patşahlıq edən bir qadın gördüm. Ona hər şey verilmişdir. Onun çox böyük bir taxtı vardır. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub, günəşə istayiş etdiklərini gördüm. Şeytan çirkin əməllərini onlara gözəl göstərmiş. Onları doğru yoldan saptırmışdır. Buna görə də haq yolunu tapa bilmirlər. Göylərdə və yerdə pünhan olanı aşkara çıxardan. Onların cizlində və aşkarda etdikləri hər şeyi bilən Allaha səcdə etməsinlər deyə şeytan belə etmişdir. O böyük ərşin Rəbbi olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Süleyman ütüdə dedi, baxaq görək doğru deyirsən, yoxsa yalançısan, mənim bu məktubumu aparıb onlara at. Sonra yaxın bir yerə çəkilib dur. Bax, gör, nə cavab verəcəklər. Səbah hökmüdarı Bəlqiz, Süleymanın məktubunu alıb oxuyandan sonra dedi, Ey əyanlar, mənə çox hörmətli bir məktub göndərildi. O məktub Süleymandandır və o, rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə başlanır. Məzmunu belədir, mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müti olaraq gəlin. Bəlqiz dedi, ey əyanlar, bu iş barəsində mənə rəyinizi bildirin. Mən sizinlə məsləhətləşməmiş, heç bir iş görən, hökum verən deyiləm. Onlar dedilər, biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. Hökum sənindir. Nə əmir edəcəyinə özüm bax. Bəlqis dedi, hökumdarlar bir ölkəyə girdikləri zaman onu xarabazara çevirər. Xalqının böyüklərini də zəlil edərlər. Onlar məhz belə hərəkət edərlər. Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəm. Görüməyəçilər nə ilə qaydacaqlar? Elçi başı hədiyə ilə Süleymanın yanına gəldikdə o dedi, Siz mənə mal mi yardım edirsiniz? Allahın mənə verdiyi sizə verdiyindən daha yaxşıdır. Amma siz öz hədiyələrinizlə sevinirsiniz. Durma, onların yanına qayıt. And olsun ki, gücləri çatmayacaq bir ordu ilə üstlərinə gedib, Onları öz yurdundan zəlil və xar vəziyyətdə çıxardarıq. Süleyman dedi, Ey əyanlar! Onlar müti vəziyyətdə yanıma gəlməmiş, hansınız onun, bəlgisin taxtını mənə gətirə bilər? Cinlərdən olan bir ifrit dedi, Sən yerindən qalxmamış, mən onu sənə gətirərəm, mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, eytibarlıyam. Kitabdan bir qədər xəbəri olan birisi dedi, mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm. Süleyman onu taxtı yanında hazır durmuş görüncə dedi, Bu, Rəbbimin lütvündəndir. Məni imtihana çəkməyi üçündür ki, görək şükr edəcəm, yoxsa nankör olacam. Kim şükr etsə, yalnız özü üçün şükr edər. Kim nankör olsa, bilsin ki, həqiqətən, Rəbbim onun şükrünə möhtac deyildir. Kərəm sahibidir. Süleyman dedi, Bəlqisin taxtını tanınmaz hala salın. Görək onu tanıyacaq ya yox. Bəlqis gəldikdə ona, Taxtın bu cürdür mü deyildi? O da sanki odur deyə cavab verdi. Süleyman dedi, Bizə ondan daha öncə elm verilmiş və biz mütii müsəlman olmuşuq. Süleyman ona, Allahdan başqasına, günəşə, aya ibadət etməyi qadağan etdi. Çünki o, kafir bir tayfadan idi. Ona belə deyildi, saraya daxil ol. Vəlgi sarayı gördükdə, Onu dərin bir gölməçə hesab etdi və ətəyini qaldırdı. Süleyman, bu, billurdan tikilmiş bir saraydır, dedi. Bəlqis dedi, Ey Rəbbim, mən özümə zülüm etmişdim. Mən artıq Süleymanla aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum. Biz Səmud tayfasına Allaha ibadət edin deyə qardaşları Salih'i göndərdik. Onlar bir-biri ilə çəkişən iki firqəyə ayrıldılar. Salih dedi, Ey gövmüm Siz nə üçün yaxşılıqdan qabaq pisliyə tələsirsiniz? Nə üçün Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz ki, bəlkə rəhm olmasınız? Onlar dedilər, bizə sənin və yanında olanların üzbatından uğursuzluq üzverdi. Salih dedi, sizin uğursuzluğunuz Allahdandır, bəlkə də imtihan olursunuz Şəhərdə 9 kişi var idi ki, yeryüzündə fitnəfəsat törədər, əsla yaxşı biliş görməzdilər. Onlar öz aralarında Allaha and içib belə dedilər. Biz gecə ona və ailəsinə hücum edib hamısını öldürəcək. Sonra da onun qəyyumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin öldürüldüyünü görməmişik və biz həqiqətən doğru danışırıq. Onlar bir hilə qurdular. Biz isə özləri də bilmədən hilələrinin cəzasını verdik. Bir gör onların hilələrinin axırı necə oldu. Biz onların özlərini də tayfalarını da büsbütün yok ettik Bu, zülümləri üzündən, onların bomboş qalmış evləridir. Həqiqətən bunda anlayıb bilən bir qövm üçün ibrət vardır. İman gətirib Allaha şərif qoşmaqdan qorxanları isə xilas etdik. Lutu da Peyğəmbər göndərdik. O zaman Lut öz tayfasına demişdi, gözünüz görə-görə çirkin işləmi məşğul olursunuz. Siz qadınları qoyub, Şəhvətlə, erkəklərin yanına mı gedirsiniz? Həqiqətən siz Cahil bir tayfasınız Lut tayfasının cavabı yalnız Lutun ailəsini yurdunuzdan Qovub çıxardın Çünki onlar bizim gördüyümüz işlərdən Təmiz qalmaq istəyən insanlardı Deməkləri olmuşdu Buna görə də biz onu və ailəsini xilas etdik Yalnız övrətinin Əzab içində qalanlardan olmasını Təqdir etdik Onların üstünə Qızmar daşdan bir yağış yağdırdıq. Peyğəmbərlər vasitəsilə, Allahın əzabından qorxudulanların yağışı nə yaman imiş? Ya rəsulum, de, həmd olsun Allaha, salam olsun seçdiyi bəndələrinə. Allah yaxşıdır, yoxsa ona şərik qoşduqları bütlər? Bütlər yaxşıdır, yoxsa göyləri və yeri yaradan, sizin üçün göydən yağmur indirən kimsə, sonra biz o yağmurla sizin üçün gözəl baxçalar yetişdirdik. Siz o baxçaların ağaclarını göyərdə bilməzdiniz. Məyər Allahla yanaşı, başqa bir tanrı mı var? Onlar qəstən, haq yoldan yayınan bir qövündülər. Bütlər yaxşıdır, yoxsa yeri məskən yaradı ortasında çaylar axıdan, üzərində möhkəm durmuş dağlar bərqərar edən və iki dənizin arasında maniyə qoyan kimsə, məyər Allahla la yanaşı başqa bir tanrımı var lakin müşriklərin əksəriyyəti Allahın nə qədər əzəmətli olduğunu bilmirlər Bütlər yaxşıdır, yaxud əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi, ona dua etdiyi zaman, onun duasını qəbul buyuran, sizdən şəri soğuşduran, sizi yeryüzünün varisləri edən kimsə, məyər Allahla yanaşı, başqa bir tanrımı var, siz nə az düşünüb taşınırsınız? Bütlər yaxşıdır, yaxud qurunun və suyun zülmətlərində sizə doğru yol göstərən, küləkləri öz rəhməti, yağışı önündə bir müjdəşi olaraq göndərən kimsə, məyər Allahla yanaşı, başqa bir tanrımı var, Allah müşliklərin ona şəriqləri, Xəriq qoşduqlarından, bütlərdən ucadır. Bütlər yaxşıdır, Yahut məxlugatı öncə yaradan, öldükdən sonra onu yenidən dirildən. Sizə göydən, yerdən ruzi verən kimsə, məyər Allahla yanaşıb başqa tanrımı var? De, əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin. De, Allahdan başqa göylərdə və yerdə olan heç kəs qeybi bilməz. Onlar yenidən nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlər. Xeyr! Onların elmi ahirəti qavrayıb dərk edə bilməz. Xeyr, onlar ahirət barəsində, şək şübə içindədilər. Xeyr, onlar ona qarşı kordular. Kafirlər dedilər, Meyər bizlər və atalarımız torpaq olduqdan sonra dirildilib qəbrilərimizdən çıxardılacaq, həqiqətən bu dirilmə bizə vəd olunduğu kimi, öncə atalarımıza da vəd olunmuşdu. Bu, qədimlərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir. D. Yer üzünü gəzib dolaşın, günahkarların axırının necə olduğuna bir baxın. Ya Peyğəmbərim, onlardan ötürü kədərlənmə və qurduqları hilələrə görə də ürəyini qısma. Onlar, əgər doğru danışırsınızsa, deyin görək, bu vəd nə vaxt yerinə yetəcəkdir, deyə soruşallar. D. De, tez tələsi istədiyiniz əzabın bir hissəsi bəlkə də artıq sizə gəlib çatmaq üzrədir. Həqiqətən, sənin Rəbbin insanlara mərhəmətlidir. Lakin onların əksəriyyəti şükür etməz. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin onların ürəklərinin gizli saxladığı və özlərinin aşkar etdikləri hər şeyi bilir. Göylərdə və yerdə elə bir gizli şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda löfü məhfuzda olmasın. Əqiqətən, bu Quran İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin əksəriyyətini anladıb xəbər verir. Və şübhəsiz ki, o, möminlərə bir hidayət və mərhəmətdir. Həqiqətən sənin Rəbbin onların arasında öz hökmünü verəcəkdir. O, qalib olandır, hər şeyi biləndir. Sən ancaq Allaha təvəkkül et, çünki sən açıq aydın, həqiqi dindəsən. Şübhəsiz ki, sən nə ölülərə başa sala bilər, nə də dönüb gedən kârlara çağrışı işitdirə bilərsən, sən o körları düşdükləri əyri yoldan düz yola gətirə bilməzsən, sən yalnız ayələrimizə inananlara işitdirə bilərsən, məhz onlar müsəlmandılar. Onlara deyilən söz yerinə yetdiyi, qiyamət yaxınlaşdığı zaman, onlar üçün yerdən bir heyvan çıxardarıq ki, onlarla danışıb bizim adımızdan, insanlar ayələrimizə inanmırdılar, deyər. O gün hər ümmətdən ayələrimizi təksib edənləri dəstə-dəstə yıqarıq. Sonra onlar bir yerə cəm edilib məhşərə sürüklənərlər. Onlar haqqı sab yerinə gəlib çatdıqda Allah buyurar, ayələrimizi anlamadığınız halda onları yalan mı hesab edirdiniz? O nə işiydi ki görürdünüz? Etdikləri zülm onlara deyilən söz yerinə yetər və dolunduqları əzab başlarına gələr. Onlar heç danışa da bilməzlər. Məyər gecəni onların istirahəti üçün qaranlıq yaratdığımızı, günd İşlərini görmək, ruzi qazanmaq üçün işıqlı etdiyimizi görmürlərmi? İman gətirən bir tayfi üçün bunda əlamətlər vardır. Sur çalınacağı gün Allahın istədiklərindən başqa göylərdə və yerdə olanlar dəhşətli bir qorxuya düşər və onların hamısı onun hüzuruna müti vəziyyətdə gələr.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 Hər kəs Rəbbinin huzuruna yaxşı əməllə gəlsə, onu müqabilində daha yaxşı bir mükafat gözləyir. Belələri o gün dəhşətli qorxudan da əmin olarlar. Rəbbinin huzuruna pis əməllə gələnlər isə Cəhənnəm oduna üzüstə atılarlar. Onlara belə deyirlər: "Bu yalnız əməllərinizin cəzasıdır." D: "Mənə ancaq bu şəhərin məhkənin Rəbbinə ibadət etməyə əmr olunmuşdur. Elə bir şəhər ki, Rəbbim onu müqəddəs tutmuşdur. Hər şey yalnız onundur. Mənə müsəlman olmaq əmr edilmiş. Və mənə Qur'an oxumaq buyrulmuşdur. Hər kəs doğru yolda olsa, yalnız özü üçün doğru yolda olmuş olar. Hər kəs doğru yoldan çıxsa, de, mən yalnız insanları Allahın əzabi ilə qorxudan peyğəmbərlərdənəm. Və de, həmd olsun Allaha, O öz ayələrini sizə göstərəcək. Siz də onları görüb tanıyacaqsınız. Rəbbin etdiyiniz əməllərdən əslə xəbərsiz deyildir.